Apokalipszis RT. Van egy telefonszámunk 2234881, ami nem működik pillanatnyilag különböző technikai zavarok miatt, de várhatóan holnaptól már lehet bennünket hívni, illetve van egy SMS számunk 063030881-es. Ide lehet mindenfajta hát nyomdafestéket tűrő üzenetet küldeni nekünk. A stúdióban velünk van. Szörme és Big Mac, akik Puzsér a nagy kedvencei, ugye ők, mik? MC-k, MC-k vagytok. Így van, így hát van. Hát nevezhetjük így is <gül> ilyen. És akkor egy rövid bemutatkozás, valahogy ebben a, ebben a formában, ahogy elvárjuk, hogy egy MC nyomja. Jó, jó, jó, mehet, mehet. De valami célmogat, csak így, hogy ki vagyok. Helló, Hát Na. legyen téma? Hát igen, akár a hallgatók is küldtek hát meg ő... be témákat, a gondolják. Hát legyen a téma a rugzene, illetve az, hogy ti mind a ketten indultatok a, milyen verseny? Nike Air Force van. Ja. Nike Air Force van versenyen, amit ugye Big Mac meg is nyert, de szörme is kifejezetten jó eredményt el, hiszen negyedik lett, ami, ami nem kevés. Indulhat? Tehát most ez indulhat, így megadta persze, a persze, azokat? Persze, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Most akkor a kapellában nyomunk valamit tehát. Tehát kezdeném azt mondom neked, nem vagy rossz ember, ha lepacsizol egy rockerrel inkább egy emússal, nincsen benned rossz kender, akkor az egész olyan durva már, hogy elmész egy rossz kedvel, mikor rám nézel, boszkodok nektek bosztomból, de éppen, sigen, a posztomról kéne mindenki, ugyanis én vagyok a Big Meg, engem falsz fel, mint a fala fel, de utána mindenki csak a szarra kell, ugyanis nem szavam fel, nektek csak a szó inkább szabom át a torkotok. Na mi van veletek, mindenki csak bókolok nektek, mint amikor gyógytolok, csókolok mindenkit, szavazztok szörme. Te mindjárt. Jó, jó, jó. Hát igen, egy Big Mac freestyle után azért belekezni ebbe nem, nem egy egyszerű dolog, de hát akkor valami, valami. Na, hallgass. Ez itt a szörme haver, a freestyleon majd elver, bár nem rockzene haver, de hogyha látszod a számba a kender, na hát akkor tessék itt egy freestyle, ez a szabas stílus itt a rockrádióban haver, amikor nézed, ez nem nyílus, én pedig a szavam az folyik, hogyha nem tetszik folyékony, itt vagyok, aztán nézek ezernyi lányon át, aztán nézem az, állj túloldalát miért nem tetszik ez a sász, talán mert rocker, na haver, ez engem elver igen, a zimó az kikészít, de amikor nézem a knézit, aki már sajnos nincs közöttünk, persze aztán idézik a szavait, bár nem rockzene, haver, de aztán nézed a dalait meg a dalai lámát, ja itt a szörme azt hallhatod az ő freestyle számát, ja, ja hát igen, ez lenne a stílusi nagyjából jó, most csak egy, egy rövid kérés még, ma forduló lesz, játszik az internácionál -e, a, a világ legjobb csapata, a legjobb futballcsapata a szamdóriát fogadja, de más rangadók is lesznek Róma Fiorentina, illetve Milán Palermo, erről valami rövidet. Az az igazság, hogy én már a testalkatomból adódóan nem tudom, lehet látni, csak így most hallgatók ugye hallják, hogy én izé, elég kövér gyerek vagyok, tehát nem nagyon vágom én itt ezt a sportos témát, de akkor hát, hát Én is nagyon kövér vagyok, de, de ha, például tehát, hogy szerintem tehát, hogy a, a test súly az kizárja azt, hogy az ember üzze magas szinten ezt a játékot, de egyáltalán nem zárja ki a test hogy magas szinten nézze a televízióba, jó, jó, van, és a lehetőleg profiban váltson a különböző tele, televíziós jó, csatornák közül. Milyen meccsek lesznek? Inter Szambdória. Inter? Jó, jó csak dicsérjük az internacionál jó, érre. Di di dicsérni kell, mert ez tényleg egy jó csapat, nekem a kedvencem speciál. Ja. Na, lehet az mint az Inter, lesz az olasz bajnok. Nekem oda szólhattok, de én a szátokra oda szarok, mert vágjátok, mint amikor az oldal halott nektek, akkor biztos kapufa filóba mentek nektek, mint amikor kiflibe megtekertek valakit, de biztos bekemnek se lenne annyira durva, ugyanis bekellek, mert vágjátok, tudjátok, be sem kempel a nép, csak mikor egy emem Demszel nézel nektek, akkor a Denzel, Denzel már nektek Washingtonba, vagy Washingtonbe, ugyanis a lelátón annyira kemény már nektek, hogy a lejárt nem kell lejátszom. Jó, jó, hát akkor szintén, szintén én az Interről, hát én nagy Interfon vagyok mellesleg, de akkor megpróbálok hát tőle a tőle sokat várunk csapat érdekében, igen, igen, felettébb felettébb, na. Az Inter megnyerte az olasz bajnokságot, bár ez Bigi nem tudja, de szeretik az olasz lányok. Nézem persze, hogy az olajt várok, esetleg, hogyha a fociban úgy becsúszok, mint az olaj lábas. Haver, hogyha nem tetszik, ez tágas, ez a téma, utána jön a véka, de még ma azt mondom, haver nektek, hogy lép ma a focipályára, vagy csak szurkoljál, de amikor nézem, hogy a orrodat turkálod, akkor azt mondom, hogy a fullányok is panolni fognak veled, mert azt nézik a fejed, de tényleg utána meg a tévében a foci meccset. Haver, ez olasz bajnokság, az Inter megint megnyeri, és ezt tudom, nem káromkodás, amikor nézem, hogy három órás kúrás, után kimegyek a foci meccsre. Ja, Haver, az Internek szurkoljatok, mert... Csak mert. csak mert? Ennyi, ez, ez a legjobb végszó, csak mert? Jó, hát, jó, különben az nagy kérdés, hogy, hogy ezután a rövid bejelentkezés után, amikor a, a, a fociról beszélgettünk reformában, mennyi hallgatunk maradt azon az adó, amelyik egész nap csak rockzenét játszik. Aha. De hát ez ilyen különös rendhagyóadás, úgy nézzünk. De ez különös rendhagyó adás, mert alapvetően az a tematika mára, hogy, hogy kicsit kultúrkritika, kicsit szeretnénk így a könnyű vizeire elvezni, hogy, hogy mit lehet elérni, hogy miért csináljátok, mi, mi a kifutási lehetőség Magyarországon ebben a műfajban, mi a véleményetek például a pályatársakról, mi a véleményetek az, azokról a lehetőségekről, ami előttetek állnak, hiszen mind a ketten azért nagyon fiatalok vagytok, 19 évesek, mi, mi, mi a kifutás? Új Eni malkani új, új Gangsta Zoli és a Kártel készülődik valahol? <gül> Szépen. Az az igazság, hogy nagyon sokan csak így felszínesen tudják látni ezt a, ezt a, kultúrát, ezt a szubkultúrát. Tehát aki meghallja azt, hogy magyar rep, akkor egyértelműen csak Gangsta Zoli és a Kártel, meg a Dopmel, a Mafia Família, meg a Majka, meg a, meg, a, meg a Zeni meg az ilyesmik, akik... Nap, találkozhatunk velük, ezek jutnak eszébe, de ha mélyebb rás van, egy úgynevezett underground mm, szféra, szféra ja, igen, ja, ja. Igen, a mainstream mellett, amiben nagyon-nagyon sok ember tevékenykedik. Tehát vannak kiemelkedő egyéniségek, akik, akik hetente járnak fellépni, mindenki veszi az albumukat, szeretik őket, tehát ilyen az akkezdet fiai, NKS, bankos Norba, mm, Gőz, gőz, gőz, emgegőz, persze, gőz igen. de is így a light, hát, verzióból. Hő, light elég verzióból. elég van Tehát jó, akkor van, van a connection, van a, van a, van a, van a hősök, tehát nagy, nagy, elég sokan vannak, és most, most így a freestyle... Ö, de ebből nem lehet megélni, tehát hogy sokan hát Magyarországon vannak, ez, nem, Magyarországon, Magyarországon abszolút nem, de én azt mondom, hogy Magyarországon egyébként így a, így a mainstream vonábból se hinném, hogy, hogy megélnek az, azok az emberek, akik ugye ezt művelik. Mert hát én úgy látom, hogy ez az underground szféra, ez, ez, ez sokkal, hogy is mondjam, hát sokkal, sokkal inkább emberközpontú. Ember ez nem arról szól, hogy kimentem az utcára nyolc évesen, és felnőttem a gettóban, aminek egyébként Magyarországon vagyok, elég, vagyok elég szava be. Igen? igen, igen, tehát ez, ezek erről szólnak, ezek a dopmenes dolgok. De Na Magyarországon hát... nem az, az igaz a hip-hop uh, életre már, mint a main mert én, én ezt az undergroundot nem ismerem, hogy én azt uh, figyeltem meg, hogy két, uh, két alapvető irányzat van. Az egyiknek a geszti volt a megteremtője és a letéteményese a jópofáskodó, humorizáljunk uh, uh, verses, szöveges formában, és ezt aztán az enimelkenibe ez az elejtett zászlót vagy lerakott zászlót felemelte és folytatja. Ez az egyik. A másik része, meg, uh, meg amikor uh, mindenfajta fiatal, meg középkorú emberek kiadják magukat gangszternek, és arról beszélnek, hogy, hogy ők milyen kemények, meg milyen durvák, miközben hát tudjuk, hogy a magyar popzenében egyedül császár előtt az, aki fel tud mutatni k komoly, komoly konfliktust a törvényel és a rendőrséggel, de rajta, rajta kívül igazából ezek mindannyian tisztes polgárok, akik, akik ugye valószínűleg sokat nézték fiatalkorukba a különböző hát amerikai bűnügyi filmeket. Amerikai bűnügyi filmeket. De amúgy alapvetően lehet így, így értelmezni ezt a dolgot, igen. Tehát mert, mert Amerikában csak azt akarom mondani, hogy Amerikában azért egy a, a hip-hopnak, meg, meg, meg, hát elsősorban itt gondolok a... Mm, Ó, oh, mindjárt el, el is felejtettem, akikre gondoltam. Tehát, hogy van egy, van egy hihetetlenül erős társadalom kritikai vénája. Hát, hogy alapvetően arról szólt, hogy kijöttek ezek a srácok a gettóból, és egyrészt beszéltek arról, hogy, hogy mennyi nőjük van, meg mennyi pénzük van, mert, mert hát ez volt az iszonyatos flash, hogy azután, persze, hogy nyomoroktak hosszú évekig, vagy évtizedekig, azok után most egész egyszerűen mindenük megvan, és, és még a, annak is a sokszorosa. Másrészt meg arról beszélnek, ami feszíti a, a gettóban élő embereket, társadalmi igazságtalanságról beszélnek, arról beszélnek, hogy, hogy a feketéknek public elementet akartam mondani, különben igen, példaként, igen. vagy, vagy akár lehet mondani a tupákot, hogy ők arról beszélnek, ami, ami valóban társadalomkritika, hogy hogyan működik az a világ, miért működik rosszul. Magyarországon én ezt a fajta rappet abszolút nem látom. Hát azért elmondom neked egyébként, hogy ezek az emberek, akik kikerültek ugye Amerikából természetesen ebbe a iparba. Azok, azok már, azok már ö, egészen, amikor ott voltak már a gettóban, akkor is ők ezzel foglalkoztak, tehát ő, ők átlátják ezt. Most Magyarországon ennek vajuk semmi, semmi valóság alapja nincsen igazából, mert, mert itt nincs olyan gettó, ami, ami kint Amerikából itt nem szólhat arról az élet. Persze, itt jó, is. Azért van. a nyolcadik kerület, meg jó, Miskolc külváros hát, azért nem azok azért kemény helyek. Nem azt mondom, hogy nem kemény, kemény helyek, helyek vannak mindenhol, de most a gettó fogalma az az teljesen más, mint ahogy megélhetjük Magyarországon, vagy megélhetjük itt Budapesten. Tehát, így van. Tehát így most van. bemész a nyolc kerbe, lehet rettenni, de azért mégsem az, mint mintha sétálnál Bronx utcáin, vagy Brooklynba, ahol, ahol egyébként lehet, hogy azért lelőpne, lelőnek, mert, mert jó cipőd van. Tehát, tehát azért összehasonlítási viszony az így van elég durva tehát a kettő között elég nagy különbség van ez természetesen így a zenében nem mutatkozik, tehát itt dopmenék arról beszélnek, hogy mekkora gettó van és ők próbálnak alkalmazkodni ahhoz a gettós léthez, mint ami Amerikában van, ami neki nem látom egyébként nagy mi az tehát én nem látom hogy ez így teljesen reális lenne én azon röhögtök, különbben, hogy Dopmennek volt egy valóság súlya, és Dopmen valami panellakásba bulizott, valami Igen. két, két nagyon, nagyon leszakadt nővel. <gül> Azt és pont úgy, láttam én is. És ugy, ugy, ugy, ugy, ugyanebben az időben láttam Snoop Dogi idognak a pornófilmjét. Tehát, hogy így a, Igen, a, a két, két, két világ az, az, az, hát, több volt, mint amit az Amerika és Magyarország távolság ne. úgy alapvetően indokolna. Te, te, te De mondjuk szépen. kint már annyi pénzük van ebből, mert ők megélnek, hogy ott bármire költenek. Tehát azt gondolja egyik, hogy csinálok magamról egy filmet, csinál magáról egy filmet, mint például a 50 Cent csinálta. Na most Amerikában is ugyanúgy meg tudjuk ezt különböztetni, hogy ugyanúgy ott is van a mainstream, és van ugyanúgy az Underground. Tehát ez a mainstream, ezek a Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Dr. Dre, Ha úgy veszük, akkor már tuppakot is mondhatjuk annak, hogyha amennyi lemeztál adott, amennyire kedvelték, amennyire közismert. Hát igen, azért egy nagy, nagy alakja volt ennek hát, a hip-hop. Tehát, tehát, tehát ott, ott is ez a mainstream vonalon ugyanez megy, csak hogy, hogy, hogy pénz van, pénzt csinálok belőle, kurvákat baszok, meg, meg ilyen, erre megy ki az egész. Tehát, de ott is ugyanúgy van az underground szféra, ami, ami már ugyanúgy ott van a társadalom kritika, ott elmondják, hogy ez, ez szar, az még szarabb, ez pedig jó, és akkor így mindenről tudnak beszélni. Tehát ott is rengeteg előadót lehetne felsorolni. Hát akkor majd innét folytatjuk a továbbiakban, de kereskedelmi szünetet tartunk.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 Ez eddig rap volt, nem rok írja nekünk Rajhi mondjuk még akkor írta, amikor ti reppeltetek. De ez szerintem meg nincs igaza, mert, mert ugye, hát most például Rok volt, Mergen Zerózisz volt, mi megbeszélgetünk, csak, csak a srácok azok képesek a véleményüket megfogalmazni verses, ritmusos formában, így így aztán ez akár repnek is tűnhet, de pedig ez csak beszélgetés, <gül> de nem más. Hát igen, szabad asszociáció aszoci vagy mi a? Fel? Aha, Ja, de hát de arról szól nem, ez a jó, jó felismerő képessége van, tehát tehát, jó, én... hát éle, éles látás volt ezt az SMS-t elküldeni, és nagyon szépen köszönjük. Egy másik, másik SMS író szörnyűsége, Inter Merda, aki olaszul nem tudna, ez egy csúnya káromkodás, amit én nem merek lefordítani, és fordza Róma, azaz hajrá Róma. Éjjel Róma, jó, Hát ezzel rá. nehéz mit kezdeni, de... Ezt, ezt a szörmének oh, kell lereagálni a Há. Inter rajongó. Hát meg, meg olaszhoz is van közöm. Nekem csak magyar foci, ha már itt tartunk. Nem? Hát. Magyar foci? létezik hát hát ja, ez a fogalom? Hát így ironikusan szólva. Tehát hát, amit te ismersz a fociban, az is csak a magyar. És, és, az és, és azért szörnyúlködök, igen. Sziasztok! Nem a Big Mac reppelt az Egy-Hét cigányok közcímű is filmben? Nem. Kérdezi szias, szias, hello, Nem, nem Ez nem, a ke kezdet a, fia nem, volt. Nem, hát az egyik a kezdet fia szám, a másik pedig a hú, veszélyes kölykök vagy valami ilyesmilyen kicsit ájszom felfedezés, vagy nem tudom. Ja, tehát ja, ők, ja. tehát nem én, nem én. De, de mondjuk ez, ezt a rappet azért a közgondolkodás, vagy a hip azt azt eléggé a cigány sákhoz köti, nem? Hát ahogy, hát ahogy Amerikában ez, ez le van fixálva, hogy, hogy, hogy hip-hop, rapp és négerek, meg feketék. Hát akkor... igazából csak az emi nem az egyetlen. Hát a... hát ez nem mert a mélye akkor én nagyon sok, nagyon sok zsidórappert tudok felmondani, nagyon sok fehéret, nagyon sok félvéret, tehát tehát, ilyen, tehát ez nem, csak yeah, ez csak yeah. ugye, amikor rep akkor ez emberek azt mondják, hogy feketék, ez Amerika, amikor azt mondják, hogy Magyarország rep akkor azt mondják, hogy ugye a kisebbségből valaki. De ez teljesen nem így van. Tehát most bárki, bárki beszélhet be bárki csinálhat hip-hopot, bárki ez csinálhat rock zenét. Ez tehát... meg ilyen ilyenekhez kötve, tehát ez, ez abszolút, ez zene? SMS, rohadt jók vagytok, gondolom ismeritek a kezdet fiait. Még jó, hogy Ó, persze, persze, persze. persze. hogy ne ismernénk. Hát a műsor elejében még említettük is őket így a dopmem mellett, hogy mainstream underground, tehát. Hali uh, Timi írja nektek, jobbak vagytok, mint az Animal Cannibals. Uh, azt kérdezi, hogy romák vagytok. Ugye úgy látszik, hogy ez a visszatérő képzett társítás. Nem, amúgy nem én. Már nem, mint hogyha erről bárkinek is számot kéne adnia, meg mondjuk ez egy jogos kérdés lenne feltétlenül, de, de ha az ember úgy gondolja, akár válaszolhat is rá. Hát, én egy erős nemmel válaszolok már. nem azért, mert hogy jó, ez most rosszul is értem, de de, de, de, de, egy Erős nemmel így ráosztottam. Nem. Én erre próbáltam. Igen, nem, ezt amúgy, ezt... amúgy nem, nem, de akár az is lehetnék, akkor is ezt csinálnám. Tehát tök mind egyértelmű. Meg a Sound System pont mi a véleményetek? Gesti nem csinált. A repülők, hát az csak egy ilyen alapmérföldkő alap, alap volt, úgy mint a Fenyő Miklósnak a Breakthans, tehát igen, legalább az. KB, de nem baj, azért ők elkezdték, szerették csinálni. Nem azt mondom, hogy nagyon rosszat csináltak, de. De nagyon jócsé, De nagyon jócsé pontosan. De a Mega Sound System az, azok Pécs is, volt, voltak. Én még emlékszem, hogy még középiskolás voltam, amikor hallgatta. Igazából én a magyar reppel úgy találkoztam először, hogy Mega Sound system kaptam kazettán. És nem volt rossz, tehát hogy. Sőt, azt mondanám, hogy nagyon-nagyon erős próbálkozás volt úgy nyitásnak ti? Az igazság, hogy a Megasun System zenét nem nagyon ismerem, ezért nem is nagyon szeretném véleményezni. Tehát én, tehát én inkább elektronikusabb hangzásra tenném, mint hip-hopnak. Tehát amit mostanában hallok. Azt De... írja egy, már inkognitó, ha Gangsza Zoli hallgatna benneteket, nyugdíjba menne. Ezt, ezt én nem hiszem különben. Aztán... A mi kérdésben hát, arról beszéltünk, hogy ti, meg, meg ez, ez a hip-hop underground, ez, ez alapvetően társadalomkritikus is, hogy mi, mik, mik azok a problémák, amik foglalkoztatják a közönségeteket, meg foglalkoztatnak benneteket, tehát mi, mi, mi az, ami, ami ma társadalmi probléma ennek a szubkultúrának Magyarországon, gondolom egy viszonylag hosszú lista fog következni. Kinek mi, tehát igazság szerint nem, nem arról repelünk, hogy mennyire szar a kormány, persze ez is benne lehet, vagy mennyire szara az, hogy most drága lett a kenyér, azt nem tudom megkenni a vajas kenyerem, hogy suliba azt, azt tegyen, de nem, ez, ez arról szól, amit megélünk. Tehát igazság szerint, ha én kimegyek az utcára, és éppenséggel be akarnak húzni, akkor azt fogom megrepelni. Ha majdnem elütött egy autó, akkor lehet arról fogok egy szöveget írni. hogy ha abszolút ha hogyha, absz abszolút, az hát, élet, hogyha, élet, hogyha élet leszart egy galamb, a... Akkor, akkor azt írom meg, és akkor röhögjetek rajtam, mert, mert milyen, milyen szerencsétlen vagyok. Tehát tehát ami, ami van, tehát ez nem az, hogy ilyen társadalomkritika, de persze olyan is van benne, amikor, amikor szófordulatokkal egy-egy fricskát rá, rádobunk egy-egy kifejezésre, meg megfordítjuk a szavakat és itt teljesen mást jelent, és így lehet bármire asszociálni. Tehát Jó, ez de, a szavak de, de, de, de olyasmi nincsen mondjuk ebbe a hip-hop kultúrában, mint ami uh, Amerikában, a gettor ebbe, amelyik kifejezetten követelte ugye a, a faji egyenlőséget kifejezetten érzékeny volt az emberi jogokra, hát, a, kormányzat és a, rendőrségnek a túl Kapásaira, tehát, hogy Amerikában azért. Ez, ezek a dolgok, hogy mondjam, hogy kinél erősebben, kinél kevésbé erősen, de, de, de mindenkinél jelen vannak minden ja, abszolút, általam abszolút ismert vannak. mainstream előadónál. Igen, tehát ők, ők, ők beszélnek az ilyen, ilyen politikus problémákról is, meg stb. Hát ez ilyen faj dolgot még nem igazán ö, vettem észre, hogy nagyon sűrű lenne egyébként ez a, hogy is mondom, LL Junior gyerek szokott ilyenről beszélni, hogy, hogy, ő, hogy ő cigány, és őt kevesebben fogadják el, stb. De furcsa, szerintem... hogy különben erről nem beszélnek, mert, mert alapvetően én azt látom Magyarországon, hogy egy csomó ilyen kérdés, az, az nem is csak az, hogy közéletileg, meg társadalmilag, meg politikailag nem kibeszél dolog, például ilyen a cigányságnak a helyzete, hanem, hanem így alapvetően az történik, hogy van egy nagy összekacsintása a társadalmon belül, hogy, hogy büdös cigányok nem szeretnek dolgozni, és ebbe a társadalomnak egy nagyon-nagyon jelentős része egyetért, tisztelet a szerint az én meggyőződésem szerint a kisebbségnek, aki nem, és aki elutasítja ezt a fajta, nem, nem is azt gondolom, hogy ez egy tudatos rasszizmus, hanem sokkal inkább egy ilyen kulturálisan felvett szokás. Hogy hogy Ebben ebbe őnek fel már a kisgyerekek is kimenek Kimennek a sulikból, és akkor nem tudom, van ott öt ilyen, ilyen magyar születésű ilyen fuchsos bengel, vannak egy a merciből, tehát Na, igazság szerint fehér emberek is lopnak, csalnak, hazudnak. Tehát egy, ha így, így nem lehet megkülönböztetni. Jó, hát jó, de ezt teljesen egyértelmű. Csak azt, azt gondolom, hogy ezek ilyen kibeszéletlen dolgok, és, és én az én azt szeretném látni, bár ki vagyok én, én azt szeretném látni, hogy a ha már a politika és a közélet nem, de akkor a magyar kultúra, a magyar zene vagy a magyar irodalom, még a magyar irodalom talán inkább, de például a magyar zene én azt látom, hogy egyáltalán nem reflektál arra, ami, ami Körülöttünk zajlik, mint valóság a fekete vonatnak. Még amikor az LL Juniorra a fekete vonatba repett, ott mondjuk voltak ilyen típusú próbálkozások, ahol szerintem kicsit túl is lőttek, Volt, mondjuk a szélon, mert, mert, mert ott nagyon-nagyon kemény beszólások voltak a, a fehér társadalom felé, hogy vigyázzatok, gágyók, mert, mert baj lesz, hogyha agresszorkodtok. De, de alapvetően én, én azt látom, hogy ez, ezzel mindenki úgy van, hogy inkább énekeljünk a szexről, a szerelemről, de ezekről a témákról, valami hogy nem, miközben mert szerintem igény is lenne rá, meg, meg fontos is lenne. Hát én, én ezt azt mondom tenni, hogy egyébként ez a magyar popkultúra, ez természetesen azért nem beszél róla, mert nem beszélhet. Tehát itt vannak emberek, akik megírják az énekeseknek a szövegeiket is, de hát ezekről miért beszéljenek? Hát szóval így, ők ezt nem látják fontosnak. Ezért, ezért van az underground, meg ez a, ez a rap, mert, mert ebbe el lehet mondani azt, amit, amit tényleg érzel. Itt nincs az, hogy, hogy jön a producer és azt mondja, hogy ezt már pedig nem írhatod bele, mert miért ne Ez egy teljesen szabad stílus. Itt, itt az van, hogy itt, itt beszélhetsz ilyen dolgokról. Szóval, hogyha, hogyha ezt a popkultúrában nem is lehet hallani ezeket, de az underground meg meg a, a rap műfajban, én úgy érzem, hogy ezek, ezek elő elég erősen tehát részt vesznek szerintem. Mert én, én csak egy pozitív példát is mondjak, én azt gondolom, hogy mondjuk itt van a tankcsapda, amelyik egy más műfaj, de a tankcsapdának a sikere szerintem többek között a, a, arról is szól, hogy, hogy, hogy, hogy ők kritikusak a társadalommal, tehát Agyarország, jönnek a férjek tehát hogy van egy csomó olyan felvetésük, ami arról szól, ami itt zajlik körülöttünk. Jó, és teszik. Hát abszolút jól teszik, Jó, és, és mondjuk ezt egy nagyon, nagyon mag magas formában, zenei igen, színvonalon igen, az igen, van. Tehát, igen, én, tehát én nem azt mondom, hogy én most rapper vagyok és most elítélem az összes többi zenei műfaj sőt, a rockon belül is ugye nekem, nekem rengeteg ilyen kedvencem van lehet akár magyar, lehet akár külföldi mert, mert ezek, ezek az emberek szintén elég sokat tettek le az asztalra, és gondolom nem, nem ö, oktalanul lettek nem oktalanul érték el azt, amit elértek Tehát természetesen itt a tankcsapdáról most, ö, most ő volt felhoz én azt mondom, hogy ők tisztelem és becsülöm, amit csinálnak. Mert, mert nagyon jó zenét csinálnak, hát most Isten most nem rep, most éppen reperek vagyunk, most így jött össze, de egyébként abszolút, tehát, abszolút tisztelem őket, így nincsen, nincsen ezzel, jó, de, de, azért de, de, de, de, de mi az, amiről ti beszéltek? Tehát mik, mik azok a, az augasztó társadalmi jelenségek, amiket ti is felvállaltok, és amit nyomtok koncerteken, és amit de látjátok, hogy, hogy, hogy az emberek mondjuk visszaigazolják az érdeklődésükkel, a szimpátiájukkal ezeket a szövegeket? Az az igazság, hogy, hogy, hogy ezt így nem lehet megfogalmazni. A más nem, maximum elnyomok a kapellába egy szöveget, hallgassátok meg, minden értelmezze. Tehát ez most egy ilyen átfogó, ilyen telepi kép, tehát hogy... Ha nincs más, marad az epres gyerek pezs és alkohol mentén az életét is megreppeli. Gyenge preszt is vágó a csaj, gyesen kezdi a tanévet, ameddig a csávó a gyepet veszi, hogy legyen szorni. beszív és cseppetem, szí meg májer, de nyálat cucra cseppen nem. Í. A cseten ismer lányokat, hmm, nagyon zora, lerrajol a téren minden repes napló póvasz dumál lakó póval, az aprót szorja, benne a narkó szólal fel nem bír a szarkokóval, csak szagold szóval, mert bekúl a parkolóba és este az ABC-nél ved a kontómra. Csak úgy lazán. Persze még így is a legolcsóbbat, a csórikán vágja, milyen a legombolnak, nincsen kesse, de még így sem lesz goromba, bár készen áll a bunyóra, simán lebokszolna, bókukat dobna, és megmarna egy bokorba, ha tehetnék kapúsra, csak úgy megcsókolna. Úgy reppel, hogy szájában mozog a bláz, Soha mondja soha, és rám hozod a frázt. Ha befárod, akkor hazamegy, a rozoga a ház, panányolt szemelet, a kaputelóba folyton aláz, brét a pornóra ráz, a posztmodern pólóragány, tapad melóból a kosz, az órabér potom 600. Bár így is elfogy hamar, vacsi marad a csípszevés. Tépni kéne, így dekkel nyomul a csíkszedés. Úgy rázza a seggét, mint valami macsó csippendél, csak a Big Mac vagy a KFC csiken még. hasát fingó fingópárna padra csíntevés. Olyan a dumája, mint amikor sok a tonik, de a gin Zsola oktat ki bennünket, különben teljes joggal, hogy igenis fajhoz kötött műfajról van szó. Mármint a rep esetében, mert én, írja Zsola, én még nem hallottam rovat lereppelni tehát ugye a fajnak az a meghatározása, hogy mindannyian egy faj vagyunk. Tehát legyen az cigány, zsidó, magyar vagy kínai. És ez, a és ez egy nagyon-nagyon <gül> vicces hát. formában adta ezt. Tudtunk rá, MC írja, hogy én nem a cigánysághoz kötöm a nepet, csak abban a kis filmben nagyon hasonló Big Mac és a filmben hallható rep. <gül> Aztán valaki írja, hogy Tupak nem faji egyenlőséget követelt, hanem a fekete felsőbbrendűséget hirdette. Hát ebben. Ez is egy nézőpont. Tehát minden, minden a public mi azt tudom, hogy én járt ebbe. Tehát, hogy a public nem azt tényleg kifejezetten egy fekete rasszizmus volt az, amit ők műveltek. De én azt gondolom, hogy mondjuk ez. De itt van zenei különben, aki hihetetlenül. Igen, ezt akartam én, is, ügyenle, ezt én, én mondanom, a, itt van a zenei szerkesztőnk Jones, aki elképesztően nagy ismerője és rajongója a hip-hopnak, és hajlók. teljesen ki van akadva azokon az állításokon, amiket én megfogalmazok, meg az SMS írók, és akkor tényleg tegyél rendet a fejekben. Azon egy ki kifolyól a badarság, hogy tuppak jó édesanyukája és apukája a Fekete Párduszatnak volt a tagja, ez nem azt jelenti, hogy Tupak azt mondta, hogy nem szólok rendesen? Nincs még kész ez a mikrofon. Várjál. Bocs, így jó vagyok? Így jó vagyok. Yeah, yeah, yeah. Szen... csak, csak, cs. Abszolút, ez most ja. tök Na, szóval a lényeg az, hogy ugye, Tupak neve fölmerült, nem olyan régen volt, 13-án szeptemberben, hogy elhunyt, 96-ban. Egy nagyon nagy névről van szó, de az a lényeg, hogy Tupak nem arról repelt, hogy a feketék a legjobbak és az övék a felsőbb rendőrség. Ez azért keverik az emberek össze, mert a az anyja és az apja, a fekete párduszak nevű, hát ez ilyen hogy fogalmazzam tehát meg? Tehát keményen militáns ők pont, pont az elnyomás ellen tehát a feketék elnyomása ellen de nem az ő felsőbbrendőrségégről Tupák pont azt mondta, hogy is mondta hogy háborúk jönnek, mennek, de a katonáim élni fognak jó, jó, várjál, de szerint... jó, de azért az egy elég sötét, tehát hogy a Fekete Párducok, meg Malcolm X, tehát hogy ugye az volt, hogy a Fekete Polgárjogi ellenállásnak két része volt. Az egyik a Martin Luther vezette, alapvetően békés, alapvetően beszélgetés, párti rész is volt egy, egy radikális például a Fekete Párducok, akik meg különböző, még terrorcselekményeket is vettek. Azért mondom, hogy elműköd. azért keverik össze Tupákot és ezeket a cselekményeket, mert hogy uh, Tupák szüleinek volt közel a Fekete Aha. Párducokhoz. A? De, de a, ö, ö, amit mondtam, a másik azok tényleg rassziság volt? A pabri -pabri Hát igen. No, Oké, okay, akkor mondok neked egy másik nevet, Miles Davis. Semmit nem mond. <gül> ez, ez csak vicc. Ne, komolyan. komolyan? Semmit. Hát ö, szintén színesbőrű, már ez is meg érdekel. Figyelj, azt mondja, azt mondja egy színesbőrű ember a, a fehérbőrűnek, hogy nézd, fázol, lila vagy. Ideges vagy, vörös vagy. Beteg vagy, zöld vagy, és meg én a színes bőrű. <gül> <gül> Ez tényleg vicces. Akkor uh, uh, kérdezi az SMS író, hogy jó kérdés volt, hogy a rendőri brutalitásokra miért nem reagált a magyar underground hip hop. Uh, Bushsáikat ismeritek? Ők is csak Orbán tudják szídni a drogpolitika miatt, még mindig ott tartanak sajnos. Itt ismerünk, nem hallottam busaikat. Busza, a gimisát igen, ismerjük igen, őket. Most elmondanám, elmondanám neked, hogy én személy szerint persze lehet, hogy nem hallani, mert nekem, nekem ennek a zenének még nincsen fel, felvett reverziója, de otthon meg van írva, én nagyon csúnyán kifigurázom ezeket a rendőri brutalitásokat abban a szövegben. Most, most nem idézek belőle, mert felesleges, de, de hogy van hogy igenis van. Én, én legalábbis úgy érzem, hogy ö, majd majd úgy is kijön, majd, hogyha valakit érdekel, akkor meghallgatja lényegtelen. Szóval, hogy én, én speciál írtam erről. Engem ezek foglalkoztatnak, ezek a lépések, és szóval ez lehet, hogy nem lehet hallani még, de, de fogjátok, ebben a... vagyok. Amúgy most erre, hogy a kormányt kiparodizálják, meg a kormányról írnak, meg a rendőri brutalitásról, erről most kimondottan hirtelen egy, egy szám jutott eszembe. A, van egy olyan nevezett csillag, azonban egy minusz és plusz nevezetű ő szám. És abban abba van a, ugye a ponza, mármint nem a ponza, hanem a nospa és a zeng, és, a, és az újonc és a száid, így így ö, négyen elég, elég rendesen megmondják így a Magyarországról a véleményüket. Tehát, aki, tehát aki tényleg akar hallani fricskát Magyarországról, hallgassa meg a zenét. Én én azt figyeltem meg, mert itt ugye a drogról is szó volt, hogy, hogy vannak ilyen kifejezett műfajok, amik így bizonyos, drog, tehát hogy a roknak szub, a, a szubkultúrája, szub hogy én megfigyeltem, kifejezetten az az a koholhoz kötődik, tehát hogy, hogy elsősorban mindenki atomrészegre iszza magát. De és ez, akkor... ez, ez legalább annyira, annyira stereotípia, mint hogy, mint hogy aki azt mondja, hogy mondja, hogy is, akkor ez a srác Matik be van tépve. Tehát ez, ez legalább olyan, hogy, hogy a rocker, annak már izé, saját hányásába kell izé forognia, mert, mert annyi alkol volt. Tehát ez most olyan. De, de én tényleg azt látom, hogy, hogy, hogy mondjuk a, az ilyen Goa parton vagy Hiphápot, ott elsősorban mondjuk már az illegális drogok azok, amik népszerűek, hogy nektek például a drogokról mi a véleményetek, mint fiatal emszik. Legalizáláspárti, szigorításpártiak vagytok. Kendel, nekem egyesület vagy mi miről most? Nem, nem, nem, az, kérdős, az, kérdős, az, nem, igazság, nem. Hogy, az az igazság, hogy az az igazság, mindenki az szed, a szív azt iszik amit amit akar, tehát, tehát amed, ameddig úgy gondolja, hogy ezt csinálja és ez neki jó csinálja, aztán egyszer vagy rossz, vagy vagy rosszul vagy vagy vagy még rosszabbul. Tehát tehát igazság szerint. Na, de tudunk. én például azt gondolom, hogy tudod, ez tipikusan az, hogy ez egy, ez egy fontos társadalmi kérdés, hogy, hogy, hogy hogyan áll egy társadalom a drogokhoz, mit tekint egyáltalán drognak, mert például pontosan tudjuk, hogy az alkohol és a cigaretta azok az hatá, hatásaikban hát mindenképpen mondjuk az erősebb drogok közé lehet egész nyugodtan sorolni, bár nagyon sok szempontból, tehát azért ki kell alakulni minden társadalomban, kialakul valamilyen közmegegyezés, hogy mi igen és mi nem. És amikor mondjuk ez, e, azt mondjuk, hogy hát mindenki döntse el saját magazzal, azt mondjuk, hogy, hogy nyissuk meg az utat, és, és mindenki szívjon, miközben azt gondolom, hogy mindenki szeretne például mondjuk úgy közlekedni, vagy, vagy, vagy úgy vezetni az országutakon, hogy, hogy nincs az a veszély, hogy betépett, meg nagyon szívott emberek fognak szembejönni, mert én például azt is megfigyeltem, hogy a fűnek az elképesztő népszerűsége az Többek között ahhoz is köthető, hogy, hogyha fűt szívsz, akkor, akkor, már, akkor már vezethetsz, hiszen a fűt azt ugye nem mutatja ki a szonda, mert az csak az, az, csak az alkohol. Na, most várjál nekem, mert egy elég kifejlett véleményem van szintén, hogy jártam ilyen, ilyen közbiztonsági táborokban még annó régen, na mindegy lényegtelen, és elmondani egy drog, tehát ez egy elég tágfugalom drog, az ugye az, ami függőséget okoz, tehát akár lehet játékép is tök mindegy. Most én abba, abba vagyok egyébként így benne, hogy, hogy szerintem az alkohol ugyanúgy tönkreteti az embert egyébként, mint akár, akármi más. Szóval így kábítószerek, én se vagyok oda egyébként az ilyenekért, tehát én nem szeretem, mikor ilyen beegszett emberek kint ugrálnak az utcán, és azt hiszik, hogy, hogy Istenek. Nem azt mondom, szóval vannak szerintem legalábbis ezek a könnyű drogok, meg ilyenek. Én nem ítélem el azokat az embereket, akik, akik esetleg csak füvet szívnak, mert, mert lehet attól még normális ember, mert ja. lehet, lehet, hogy egy politikus, meg. Ha ja, hát bűnözőkkel üzletel, és mondjuk a mafiának juttatja a pénzt, ami pénzből mondjuk összeesküvés Ez már összeesküvés elmélet. Meg meg most tényleg most, ha úgy veszed, hogy szerintet az az alkoholban nincs, nincs, akkor a biznisz, vagy a, vagy a dohányüzletben. Vigyünk már nincs. egy kis sort. Nincs. Nem, nem, én csak kérdezem a véleményeteket. Hát én, én, úgy gondol, én úgy gondolom, Tudom, hogy mindenkinek... Tudomásul vettem, jó, én nem értek vele egyet, de... Hát akartam, persze, mindenkinek más az álláspontja, az természetes. Ja, és, ez természetes. Jó, és hogy vagytok azzal mondjuk, hogy... Ha a közönségetek mondjuk nagyon be van tépve, akkor nem figyeltétek -e meg azt, hogy sokkal, sokkal látványosabb sikereket tudtok aratni. Tehát, azt hiszem, hogy Woody Allen mondta az Eni Holcímű filmjében, Elvi Singer szerepében mondta, hogy nem szeret betépett emberek előtt fellépni, mert azok úgyis minden röhögnek. És kár a jó poén.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 Az RT vendégei szörme, valamint Big Mac, akik a hip-hop új hullámain táncolnak, és annak érdekében, hogy a műsor második fele is szórakoztató legyen, és egyre jobban és jobban arra kérem őket, hogy a műsort elsősorban körbelengő szellemmel, az apokalipszis szellemével, vagyis a mindannyiunkat inspiráló, és közben mindannyiunkat elbizonytalanító, a környezetünket konspiráló és mindannyiunkban nagy kétségeket keltő apokalipszisről, a világnak a végéről legyenek szívesek egy egy némi ízelítőt, némi sót szúrni nekünk annak érdekében, hogy legyen zenei alap is, aki éppen nem reppel, az legyen szíves valamiféle, valamiféle alapot teremteni a, a szövegeknek, mégpedig ez, mi ez a beatbox? Hát ez, ez szájdob, ez teljesen így lefordítva. Úgyhogy úgy, akkor <coughs> most, most az apokalipszis a téma. <gül> Szörme lesz az, aki szájdobol, és próbálkozik. Lesz. próbálkozik. próbálkozik. Ez, ez ilyen, tényleg ezt le kell szükszni, hogy ez ilyen nagyon próbálkozás. Tehát a Abszolút. Csak Mármi hogy a legyen valami. volt jelenti? Hát, Igen, nem, én én. Most reppenni kéne, csak nem tudok. Tehát itt ez a probléma. Mi a probléma? <gül> nem is semmi. Hogy csak segíthetünk? Csak próbáltam viccelni, de úgy látom Na. senkinek se jött meg. <gül> de jó van. Na, szóval ne becsüljük le a hallgatókat, lehetséges, hogy ők értették. De jó van, de hogyha én se értettem, akkor nehéz, hogy ők értsék. Tehát de itt ez már tiszta apokalipszis az agyamban, a mehen. Na, árját, akkor megpróbálom. Hát mit tudom, én, gyengébb, lassú, milyen. Ssimába csak. Jó, apokalipszis the <laughs> Magolnak, megyek el, mert a népek csak magolnak Mindenki tanulnak, tanulnak, de utána már mint a szarubban kell szarulál, nektek, mint amikor szaluttál mindenki Te is pusz ugyanúgy a szarután, mert nincsen már levegő, csak a smok lenne az a lényeg, hogy fleseljett a topperre, nekem marad más Mint amikor a doperek bennem az a lényeg, hogy nem vagyok egy rossz gyerek. Csak úgy mondom nektek, hogy amikor a rockerek mászkálnak jobbra fel, lehet porok kereszt a kezeden, mert a másik a agyon vágod, mint amikor nektek mondom az a nyártok, akkor én vagyok már és az, aki tróger, meg úgy mondja nektek káromkodva, az a lényeg, hogy a káromszófiad mindenki tudja, hogy rátok szólnak. Á. Veszélytelen volt. Ez király volt. Akkor most, akkor most szerintem egy fordított alapállású uh -huh. uh -huh. revansot kérünk. Uh -huh. váre, váre, ezt, ezt le, kell, le kell fixálnom a torkomba. Uh -huh. Amíg az én agyamban no, is. Miért, miért Lassó, vagy, a, a az apokalipszisra. Kicsit apokalipszik is. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. Hey, yo. Ja amikor oltjuk az országot, meg oltjuk a népet, meg Nézzük azt tévében, azt mondom a képet, már teljesen véres ez, apokalipszis, haver nem az elipszis, de tényleg, amikor lelépsz ide Erre a földre majd, Szét fogod verni, mert miért füstölsz az országba, amikor mást is lehetne tenni Ja, haver, kicsit lecsúszok az alapról, nem érzem tényleg, de amikor látom hogy alattam szól, Itt a bígja aztán, érre hogyha nem tetszik neked, akkor át a gyerek itt az SMS-ben. teljesen apokalipszis van a fejemben de a rappem leteszem Ez kell nektek Aztán majd hallgatjátok Hogy az ország válságban De tényleg itt mindenki Csak látom más nyom A be állomásom A következő állomáson Itt van a lábnyomom itt van a lábnyomod. De én viszont álmodtam mm, Azt magyarázzátok meg nekem, legyetek szívesek, hogy hogy megy ez a, ez a freestyle. Tehát én, én ugyanis próbálkoztam már ezzel, de soha életemben nem tudtam józanon csinálni. Tehát, hogyha bizonyos szinten részeg vagyok, de nem ám, nem ám azt mondom, hogy egy kicsit ittam. Tehát nem, az a, nem az a szalon spitzes, hanem az a jó trógerül beállítva, tehát a, amikor az ember már úgy jó részeg, és akkor, a, akkor az embernek a gátlásai ugye feloldódnak, és olyan egy kicsit, mintha az egész lény elmerülne a tudatalattiában. Ezért van az, hogy az ilyen ember mindig kurva anyázik. Mert nem, mert nem figyel oda egy kicsit se arra, hogy szofisztikáltan fejezzek ki magát, hanem úgymond ami a szívén, az a száján. Szokták mondani azt a népszerű közhelyet, hogy a részeg ember meg a gyermek mondja meg az igazat. Na most a gyermek az lehetséges, hogy nincsen birtokában azoknak a verbális képességeknek, meg annak a szókincsnek, ami az emcízéshez kell. no, de a részeg ember. Aki aztán a tudatalattiában mondom, elmerül, mint egy medencében, és onnan aztán tudja lökni pontosan azt, ami, ami így jön. Na most úgy látom, hogy ti nem vagytok túlságosan részegek. Csak vizet iszunk el. Na, hát ez az, és közben alkoholt prédikáltok. Na hát nem, hát... ez jobb. Az jó, tetszik, Ez szóval, ez nem, hogy... Én nekem az, az tűnt fel, hogy szerintem ez egyfajta mentális berendezkedést igényel. Az, hogy ti tudjatok freestylozni. Olyan, mintha teljesen nyitva lenne a tudat alattitok, és miközben szövegeltek, közben hozzátok elő, tehát folyamatosan ássátok elő. Abszolút, a, mi, amikor, amikor mondasz valamit, még nem tudod, hogy mi fog rá de benne vagy a ritmusban, és miközben beszélsz és mondod, tehát olyan egy kicsit, mintha meghasadnál. A tudatodnak az egyik része az éppen elmondott szövegre figyel, a tudatodnak egy másik része a pedig ássa elő, azt, ami, ami, ami majd arra rímelni fog. Ez, ez, úgy, ez úgy történik, lát, ezt nem lehet itt tanítani, meg elmagyarázni igazság szerint, csak hogy mikor belemerülsz, mondod, mondod a sor elejét, de már a sor végére fókuszálsz. Tehát mindig egy fél mondattal mondattal az elméd előrébb jár, mint ahogy, a szav, mint ahogy mondod a szavakat. De közben mentálisan abban is ott kell lenned, ahogy hát beszélsz. Hogyne, tehát, hogyne, persze. Égen. Tehát egy osztot figyelem kell, hogy folyamatosan igen. jelen legyen. El kell mondjam, hogy én nekem ez, ez részegen, fúristen, ez borzalmasan megy. Tehát én részegen nem, én részegen nem tudok freestálódni, mert ott vége a dolognak. Tehát ezek a szóismétlések, amilyen abszolút, tehát nekem akkor nem hasad az elmének, annyira összeáll, hogy, hogy abszolút nem tudok figyelni az ilyenre. Tehát józanul, józanul, abszolút. Aha, aha. Na hát szó volt egyébként a drogokról. Tehát szó, volt a, szó volt a szubkultúrákról, meg szó volt a, a, ezekről a drogokról. Én el tudom képzelni egyébként. Csak hogy egy, erre egy kicsit visszatérjünk egy pár mondat erejéig. Hogy a 60-as években, amikor a fiatalság egyébként most már a mi szüleinkről lenne szó, hogyha nem a vasfüggöny mögött éltek volna, ahol Korda György és, és Kós János, valamint Arad Kilászló szórakoztatták a 60-as évek fiatalságát, nem pedig ugye a Janice Joplin, meg, meg igen, Jim Morrison, meg, meg Bob Dylan. Szóval hát igen, az egy kicsit más világ. Szóval, hogyha nem létezett volna a vasfüggöny, és nem létezett volna a Vörös Hadsereg, és nem, nem állomásoztak volna egyszerűen, Józsáék, akkor elmondhatnánk, hogy az már a mi szüleik szubkultúrája. Na most akkor ténylegesen le, le voltak választva különböző szubkultúrák és különböző tudatmódosítószerek. Tehát, hogyha jól tudom, például, például jack akik a, akik a hippik voltak 1968-ban a, a nyugati parton, nagyon, nagyon népszerűek, és nagyon-nagyon-nagyon komolyan megszervezték a fiatalságot az LSD, illetve a, a Spangli egyében Ők azt mondták, hogy ők kategórikusan elutasítják a a, például a kokaint, például az amfetamint, mert az úgy látják, ők úgy figyelték meg, hogy azok erőszakos drogok, hogy azok erőszakra tudják inspirálni az embereket, úgyhogy ők maradnak az LSD-nél, meg a marihuánánál, és talán tudjátok, talán nem, hogy a, a, a a pokolangyalai, akik, a, akik Woodstockban voltak az inkál, tehát úgy viszonyultak Woodstockhoz, ahogy az inkál a szigethez. Ja. <gül> Csak mondjuk azzal a különbséggel, hogy megöltek konkrétan egy fekete gyereket, tehát elkapták és agyonverték, ők pedig kifejezetten az anfet, esküdtek, tehát akkor létezett egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon erős választó a szubkultúrák között. Én pedig úgy látom, hogy mostanra, tehát ennek a generációnak az akkori pokolangyalainak, meg az akkori hippiknek a gyerekei már nincsenek tekintettel arra, hogy most nem hagyják, hogy őket mindenféle Jack -ok, meg Ellen Ginsbergek megszervezzék, hanem ők a maguk részéről, amit így többé-kevésbé nem tudom, amivel így többé-kevésbé találkoznak, ahhoz fordulnak, és nem is kifejezetten keresnek ideológiát ahhoz, hogy mit használnak éppen, hanem így, így mindennel, tehát így, így, így eznek. Legalábbis nagyon-nagyon-nagyon sok esetben ez a benyomásom, nem tudom, hogy ti, hogy vagytok ezzel. Tehát én, én már láttam rengeteg rockert, a, nem, olyan rockkocsmákban, ahol aztán tényleg a, a, a gitár van a főhelyen szívni. Láttam rengeteg, hát meg aztán láttam rengeteg olyan partiban, ahol például például hip-hop partiban nagyon -nagyon -nagyon, embereket nagyon-nagyon csúnyán lerészegedni. Tehát hogy nem hiszem, hogy meglennének ezek a határvonalak. Absz abszolút nem. Tehát én, nem zenefüggő szerintem az, hogy ki mit használ, hanem emberfüggő. Most én is úgy vagyok vele egyébként, hogy hogy ö, én is elítélem ezeket ezeket az agresszivitásra, ö, buzdító drogokat, ö, ugyanis. Szerintem egyébként ez a marihuána, meg ez az LSD, ezek, ezek abszolút nem olyanak, ezek ilyen hormonokat termelnek az emberben gondolom. <hírt> <hírt> egy la laikus véleménynek. De egy kifejezetten, gyakorlat gyakorlott használónak tűnik. Na de, a, a, azt talán tudjátok, hogy Amerikában létezik egy olyan bűnözési, bűnelkövetési forma, hogy a formák azok bekokainoznak és elmennek niggertölni. Nem viccelek, tehát konkrétan Most a rendőrségnek... Rekedett a, a szemem, csak így kommentálom a dolgokat, hogy mi van itt. Tehát, de hogy konkrétan ilyen létezik tehát a rendőrségnél az számom van tartva hogy gazdag fehérek bekokainoznak, elmennek a gettóba és ott feketékre vadásznak. És hát mit mondjak erre, gratulálok nekik. Tehát ez, hogy ez egy a, a, kokain, a, kokain, a kokainnak annak kifejezetten van egy ilyen agresszáló hatása ez most a de, de van volt pont egy film, nem tudom már sajnos mi a címe, ami pont pont erről itt nem az, hogy bekokainoznak és elmennek izé, négereket vadászni, hanem hanem alapvetően ezzel a témával, hogy hogy emberek emberekre vadásznak, csak meglepő módon, ugye a fehér vadászok a négerekre. Tehát, tehát, és pont az ice volt benne, azt hiszem, a Igen, főszeretőt. igen, a, mi is volt a cím, azt hiszem, üldözés, vagy de valami, valami ilyesmi, vagy, vagy pont erről szólt ez a... Jó, tehát a, a, a Szelíd Motorosok című film is arról szólt, hogy a, a hippiket, a helyi ő, farmerek, azok levadászszák. Mondjuk kifeje, a bőrszínük az kifejezetten fehér, de az életmódjuk az megkifejezetten nem tetszik az illetőknek. Uh -huh. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Az Tea film címe: Öld ahogy éred. Ó, ezt SMS-be kaptuk? Igen, ezt <gül> SMS-be. SMS köszönjük a hallgatók. Legalább valaki hallgat, ezt <gül> jó tudni. Megmondom, hogy mi az én problémám a magyarországi hip-hop szubkultúrával. Na, mondjál. Túl azon, hogy nem jellemzően a magyarországi hip-hop szubkultúra legnagyobb része jellemzően nem kifejezetten magyar hip-hopot hallgat, hanem amerikait. East side, west side. Na de, nagyon, úgy, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezek a figurák, akik aztán iszonyatosan verik magukat a hip-hopra, olyan nagyon értenék azokat a szövegeket. Márpedig gondolom, hogy azért abban egyetértünk, hogy a hip-hop az 90%-ban a szövegről, és 10%-ban a zenéről szól. Tehát, hogy ez nem, nem kifejezetten a zene. Tehát a zene az eszköz a szövegnek, és nem fordítva. Minden más esetben azért azt gondolom, hogy a többi műfajnál inkább a zene a cél, és a szöveg az eszköz. Ebben az esetben fordítva van. Tehát most énekelhetné az illető azt is, hogy la la la la, de akkor már inkább írnak rá egy szöveget, de valójában a, a zene azaz, az, az a, arra szolgál, hogy érzelmeket hoz előbelőled, és akkor hát van egy szöveg, ami hogy azért az összeálljon valami értelemmé. A, a legtöbb ilyen szuperslágernek a szövege, hogyha versben olvasnád, akkor hát így izé, hülyére röhögnéd magad rajta, de slágerben elmegy, mert ott a zene. Na, a hip hop az pont fordítva van, tehát a hip hop az arról szól, hogy vannak teljes értékű költemények, és rakunk alá valami alapot, és előadjuk nagy meggyőző erővel, hogyha, jó, hogyha jól veszem ki. Na most ezek a, ezek a fiatalok, akik olyan nagy hip én szerintem rohadtul nem értik a szöveget. Tehát, hogy ahhoz szerintem felsőfokú angol nyelvvizsga, és, a, és egy Brooklynban eltöltött három-négy év kell, hogy azt, azt a repet, tehát azt az inside rappet te érteni tud, nem? De. Ebbe, ebben van igazság, tehát, tehát most megnézel, megnézel, kimész az utcára, ugye ott van a sok 13-14 éves gyerek így a bűnadrágba, és akkor így lerí, hogy ott izé szól az Eminem meg a Fifty Cent a fejében, meg én, mert, mert én is hallom a villamoson, ahogy azt hallgatja és bólogat rá. Tehát igazság szerint igen, hogyha már, hogyha már egy zenét hallgatsz, akkor azért lenn, lenn, kéne, illik, illik, kéne, kéne illik. érteni azt, hogy miről beszélnek, mert most így, az semmire bólogat, ennyire, vel, nem, nem, nem. Tehát én például most ugye két tanítási, két tannyelvű suliba járok, és izé, én most éppen a felsőfokra arra szólok rá, de, és még így is, így is a szövegek háromnegyedét izé, nem értem úgy. Na mindábbá. hát ez az. Te a felsőfokú a küszöbén vagy, és a szövegeknek bevallottan az egynegyedét érted. Tehát igen, így... igen. El, szavakat elkapok, de, ú, de úgy szavakat elkapok, és abból tudok asszociálni arra, hogy miről lehet szó. Aha. Plusz, plusz a, so, a. Pár esetben nyilván bejön, de csomó esetben nyilván nem. Hát, ugye, e amúgy, van amúgy itt azt is meg lehet csinálni, hogy a külföldi <gül> szövegeket lekeresni, mert vannak különböző portálok, ahova, ahova ezeket Igen, feltöltik, Igen. És, akkor, és akkor így utólag itt meg tudod nézni, Na, miről szöveg És akkor kiszótározod, és akkor már tudod. Hát nem, Nem, az egyes egész... szöveg így le van, le van fordítva, igazából szóval tudod. Tényleg? Meg. Tehát már, ha, leford, már for, eleve lefordított szövegek vannak föl. Hát olyanok is vannak, de az igazából nem az a megszokott. Tehát egy külföldi szöveget is el tudod olvasni, és akkor már rájössz arra, hogy miről szól, miről beszélnek, és akkor így már lehet fogalmad róla, csak nagyon sokan nem veszik ezt a fáradtságot, hogy utána járjanak, csak így bólogatnak rá, hogy no. jaj de jó. Amúgy visszatérve erre, erre, erre, hogy a szöveg, szöveg 90%-ban, és az alap csak itt 10. Az tény, hogy, tény, hogy ebben, a, ebben a repben, repben kimondottan a, a mm, szöveg a mérvadó, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó alap is kell ahhoz, hogy, hogy tényleg az ember, ember úgy érez, hogy erre a zenére rá kell mozognom, és hogy ez engem megfogott, és, és, és, és, és, és hogy én ezt, én ezt szeretem. Szóval ez inkább ilyen 30-70 vagy 60-40. Én, én jobban szeretném úgy mondani, hogy ez azért 50-50. Legalábbis én nagyon-nagyon így vélem. Aha. Tehát egy, egy jó, zene, jó zene az már nagyon-nagyon megalapozza ezt az egészet. Persze kell egy jó szöveg is. Na most egy jó szöveg egy, egy, egy, egy szarzenével, hogy így kimondva, az, az nem biztos, hogy tetszeni fog az éranétnek. Mert ő jó, jó zene az egy de szar, most, de, de a szöveg az tetszik. De most rám. egy hiphop alap az olyan mértékben teljes értékű zene, mint egy kompletre megírt, megírt szám, amiben aztán a, annak minden rétegével. Tehát gitárral, basszusszólóval, uh, vagy gitáralappal, erre rá, izé, erre rá, nem tudom, én szinti futamokkal, meg mindennel. Én nem tudok zenét csinálni, de vannak ismerősém, akik zenét csinálnak, tehát, tehát ez, ez szemplingelésből van. Tehát így meghallgatnak egy régi jazz számot, meghallgatnak egy régi szol számot, van egy-egy-egy van dalam, ami megtetszik, neki kikapják, szemplingelnek, megrafkozzák, van benne ugyanúgy mély, van benne dob, van benne szinti, hmm. mindent. Tehát, tehát, tehát, hogyha nagyon elkapod, akkor lehet egy nagyon-nagyon jó nagyon, nagyon nagyon alapot nagy lehet csinálni. Abszolút that nagyon sokan úgy állnak hozzá, hogy jó, majd szövegelünk egyet, azt lesz valami alap, és akkor kéz, de, de... Akkor van rajta két dob, meg mit tudom én egy ilyen zongora szóló, tehát van ennek, van ennek is persze uh, két változat, ez a nagyon alap, nagyon alap uh, hip-hop zene, ami szinten nincsen így uh, kiforva, és rá egy ilyen szöveg, vagy jó szöveg, vagy rossz szöveg, az most mindegy, és van egy olyan hip-hop uh, uh, alap, ami, ami aztán teljesen minden tartalmaz, tehát abba, abba, úgy, az úgy fel van építve, hogy, hogy uh, néha már jobb, mint, mint akármelyik ilyen populáris. No. Szóval én úgy... no. De ezt az, azért, azért mondom én azért ezt így 50-50-re, mert, mert ha tényleg a slágereket hallgatjuk, tehát, tehát akárki Madonna énekel, vagy valami, akkor azért nem a szöveg a túlnyomó részt, amire rámozdul az ember, hanem tényleg az, hogy hú, de jól hangzik ez a zene, erre lehet táncolni a partiba. No. Tehát, tehát, tehát ott tényleg ott inkább fordított, tehát ott nagyon-nagyon nagy szerepe van a zenének, hogy tényleg sláger lehessen. No. De ebben a, ebben a hip szerintem szerintem Egyenlően, egyenlően fontos mindkettő. Aha. Fő, főleg, hogy, főleg, hogyha még ért, érted is. Tehát, tehát, hogyha te magyar, magyar zenét csinálsz, a, magyarul csinálod, és magyar közönségnek, akkor, akkor legyen igényes szerintem. Tehát Aha. a szövegileg is, meg, meg, meg, meg zeneileg is. Aha. Beszéljünk egy kicsit az, a kommersz hip-hopról, méghozzá a hip-hopnak az ultra-kommersz változatáról, hm. amit röviden úgy is ki lehet fejezni, hogy Eminem. Eminem, aki aki a hip-hopnak az Elvis presley -e lett. Tehát ő lett. Ő lett tényleg az Elvis Presley, a, ő lett a mindenki számára elérhető és fogyasztható hip-hop, ő, ő megnyitotta a hip-hop McDonald's-ot, és ott aztán mindent lehet kapni, még Big Mac-et is. Szóval az a, tehát tényleg, tényleg azt látom, hogy a hip-hop az... az az előtt régen mielőtt ő feltűnt volna, mielőtt Dr. Dreőt kitalálta volna, mert legyünk egészen őszinte ez így történt. Azelőtt a hip-hop az egy. az olyan volt, mint a Moszkva téren, tudod, van az a van az, a, van az, az óra, ahol találkozni szokás, és akkor ott van az a hamburger sütő, szendvics, meg én nem tudom. De ne erődomáljunk, melyes leszek. Szóval ilyen. <gül> szóval, ilyen ilyen a, pont, pont szóval ilyen volt a... Pont rossz példát hoztál fel. Ilyen volt régen a hip-hop. Mm. Szóval ilyen háztái volt, és volt, volt az egésznek egy egy erőteljesen szubkulturális jellege. És aztán jött eminem, és lehetett tudni, hogy amíg ezek a rapperek feketék legyen az akár, mit tudom én, ice akár Basta Rhymes, akár nem tudom, Tupac, akármelyik, akár addig ez a műfaj nem fog tudni kitörni a gettókból, vagy legalábbis nem fog, nem fog tudni kitörni a, tehát olyan tömegesen nem tud népszerű, nem tud majd népszerű lenni, amilyen tömegesen Elvis népszerű tudat lenni annak idején, vagy amilyen tömegesen Robbie Williams népszerű tud lenni manapság, tehát ez a, a lesz egy bizonyos határ, tehát mindig meg lesz az a határ, a, mindig meg lesz az a határ, amint túl nem fog, nem fog tudni átjutni, és nem azért, mert az emberek rasszisták nem azért, mert utálják a négereket, hanem azért, mert egyszerűen nem tudnak olyan mértékben azonosulni egy feketével, mint egy fehérrel, mert tömegesen fehérek. És jött emi nem. És ezt, ezt, a, ezt a kérdést, hogy igazán nagy üzlet majd abban a rapperben lesz, akit nem snownak és nem Vanilla ice hívnak, <gül> és, és lesz némi stílusa, és ténylegesen elő fogja tudni magát adni, úgy, mint egy feka, de fehér lesz. És ő majd, ő majd meg fogja tudni hódítani a fehér tömegeket a hip-hopnak, és, és, és Dr. Dr. Dre legyártotta. Ehhez, ehhez, ehhez a Slim és, és, és ő, ő, ezt is, ő ezt be is váltotta. Hogyha jól látom ször, nem teljesen ért velem egyet. Hát én azért nem teljesen értek vele egyet, mert hát emélemnek a munkállatosságát én ismerem, tehát én nagyjából egy dré előtt is, tehát ő nem véletlenül, tehát rá nem véletlenül figyelt fel Dre, nem azt mondom, hogy most őt, őt báványozom, mert pedig én szeretem, és nem azért szeretem, mert ő, mert ő ilyen jó, um, populáris... Jól, de, de, de, de, de én is kedvelem a Slim mert szerintem is jó. de az a fajta, az a mértékű népszerűség, amit most már tényleg előadja magát, és elmegy az MTV-be, és föllép egyszerre, mit tudom én, 200 ugyanolyan szőker, ugyanolyan fehérpólós gyerek, és akkor melyik slimsédi? Tehát már ilyen sói vannak, de most komolyan, tehát, hogy 199 másik gyereket gyereket beállít maga mellé, akik pontosan ugyanúgy néznek ki, mint ő. Tehát ezek már olyan alűrők, amiket nem tudom, én hát már így Modonnától vagy Michael Jacksontól is kihájnám a belem, ha ezt csinálná. De értem, miről beszélek? Persze, értem, hát, értem, értem, hogy ez most egy ilyen teljesen ilyen. Mm. Igen, hát ezzel így lehetett megfogni azt a réteget is, akik, akik így a fekete zenével eddig nem voltak nagyon megréged. Persze, most megfogták, jött egy fehér rappel, aki azt hát? mondta, dré, hogy akkor csináld ezt, mert hogy a fehéreket annyira nem érdekli. De és, és azt tudod hogy egyébként vele olyan szövegeket is ki lehet mondatni, amiket, ha egy fekete kimondan, nagyon lőnék miatta. Igen, ebben igazad ebbe olyan igazadban. szövegeket is kimond, amiket, teljesen és igazadban. egyébként nagyon jó szövegeket. Tehát ezt akartam én is mondani, hogy, hogy a nagyon jó lirikája van. Nagyon, tehát, nagyon. Tehát, nagyon. Abszolút. Tehát a szövegeit, ha, ha az ember tényleg megérti, akkor, akkor el tud gondolkodni dolgokon. Tehát tényleg, tényleg, tényleg, nagyon tényleg, de tényleg, Tár... tényleg nagyon jó a csávó, tehát csak a... már annyira kommersz, mondom, mint Elvis. Tehát, tehát ilyen mindennapos szem. Kitette kommerszi, ez természetesen. Dr. A... Hát nem, nem, nem <gül> szerintem. Tehát egy, így a, így a közönségnek is köze volt ez elég, Persze, elég erős, Világos. Hát, na jó, de hát Elvis, tehát, De tényleg ő, ő, ő most, most így, hogyha az ember nagyon sematizálni akarja a könnyűzenei piacot, akkor azt mondja, hogy Európában a, a Robbie Williams Amerikában meg az Eminem, az aki, az, aki itt a Hát, kb egy, mondjuk most, most visszavonul az Eminem, vagy mit hallottam, valami ilyesmi. Olyan? Tehát, tehát, hogy ő most, ő, ő, hogy hagyja a hangzik. ő, ő, ő producerkedik, vagy valami ilyesmi, de nem tudom, nem akarok hülyeségeket beszélni, csak hogy elvileg mostantól nem lesznek albumai, tehát ő most letett már valamit az asztalra, most csak így fedezi fel a többi ja, Most négyszer né, ezt, ezt mondta Jaysi is. Ez ez mondta Jaysi is, hogy ő, ő most leteszi a repető, producerkedik, aztán mégis jön neki új száma, szóval most nem, nem kell így teljesen úgy venni, hogy ő tényleg abba adja végleg. Hát most ő úgy gondolta, hogy letett valamit az asztara és akkor innentől kezdve. Ő most szeretne másokkal is foglalkozni, amit, amit szerintem nagyon jól tesz, de szóval nem fog ez eltűnni, nem fog ez az ember eltűnni teljesen. Megmondom, hogy kitrühellek nagyon. Pavdedit. Nem tudom, hogy ti, hogy vagytok ezzel. Én sem szeretem. Ő az, akinek mindenben benne van a keze, de egy utalító figura. Igen. De már itt tartunk én jay csíp. És. Tehát én ezt nem mondtam, hogy csinálni. De tehát az, az, aki teleshobban, reklámozza <gül> a pattanás <gül> A, a pat tanítok. De, de, de, de tényleg egy kőkemény gettórepper, aki, aki előadja magát, hogy ő a, azt a kurva de kemény, és nem tudom, hogy ez a Ribanc az egyéb, te uzza, ez az én körzetem, meg ilyeneket. Ilyeneket vár tőle az ember, és akkor utána arról beszél, hogy hát nagyon nagy problémát okoztak a pattanásaim. Meg. Nagyon, mert, mert, mert nekem mindig nagyon fontos volt a külsőm, és hát a, azért az ember felmegy a színpadra. Tehát így rögtön előadja nem tén, a nemtén leg, a legutolsó Ribanc primatonnát, de tényleg az az ember, akinek elvileg tényleg a karizmájából kellene megélni, és minden. de, de hogy egy, egy ilyen ember, mint Párt akinek a világ pénze megadatott. Szó a saját arcát, szó szerint a saját arcát szarér húgyérárusítsa ki, de tényleg sobban, hogy ezt vegyed, ezt tegyed. Mert, hogyha Leo ezt csinálja a való világból, érted? Akkor azt mondom, hogy hát szegény Leo. Hát ezért csinálta. Hát ezért csinálta az egész való világban, ezért ment el szarni, meg kugyozni, meg hogy azt így le le lekövesse, a lekövesse neki a tévéközvetítés, hogy aztán később reklámozhasson nem tudja inni késkészletet. Na de pavdedi. Na, Na jó, de hát pavdedi. <laughs> pavdedi. De erre mondom azt, hogy a hogy, a, hogy mondjam, a, a Sürhe, mindig sürhe marad. Tehát az, aki csőcselék, az csőcselék maradt. Az a, ki jöhet a gettóból, és lehet ekkora autója, meg ekkora háza, azt mondják neki, hogy 200 dollárt kapsz, hogyha a pattanás elleni krévet ízed és akkor rögtön népszerűsíti a pattanás elleni krévet. 200 dollár, ugye vagy hát hát megveszom a hát elmegyek a kurvázok, megveszem a kokaint, hát érted? Tehát, ez a mentalitás. Daddy Amerikában a metrosexuálisok királya. Na, hogy komolyan? komolyan. Ő, ő már abszolút magába foglalja ezt a foglalmat. Fú, kurszán írja nekünk, és zseniális. Felborult a világ. A legjobb repper fehér, a legjobb golfozó fekete. <gül> és még a, a úcra, De ég... hogy, hogy tényleg a golf, ha volt az ilyen valaha történelemben, igazi, igazi fehér sportág, olyan fehér sportág, ami, ami, tehát ami de nem azért a fehér volt fehér elit. sportág, mert fehérek nyerték, hanem mert feketének a kezébe golfütő akkor került, amikor letörölgette az urának a golfütőjét, ja, ja, érted? A... Tehát így... Ja, ez igen, a... igen. Jó, de hát ez legalább annyira felfordult, hogy ugye rokkadó repről beszélünk, meg reprőlünk. Tehát ja, ja, ja, ja. és mit csináltál te ráadásul Svédországban? Ja nem. Jajaj, <gül> ja, <gül> ja Skóciában Skóciába tehát, tehát most ez, ez, ez ennyire, ennyire durva képzavarba még nem volt. A magyar turisták Skóciába Skóciában kínai svédasztalon vacsoráztak. Tehát. Hát ez <gül> igen. Kínai étteremben svédasztalt kér egy magyar turista a Skóciában. Igen. Ezt hívják globalizációnak, azt Abszolút. gondolom.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 Jó, ha, azt lesz, írják, hajló. hogy www.rainbowbook.laza.hu tehát www.rhymebook.laza.hu -ok itt lehet hiphop fordításokat olvasni tehát hogyha valaki hiphop fordításokra ja, kíváncsi tehát, tehát, tehát hogy az angol szövegek magyarra átnyomva így van így ah, van akár... ott is mondanék mást is csak nem ez nem a reklám ismertetik velünk a teljes verziót. Mi van a világgal? A legjobb rapper fehér, a legjobb golfos fekete, és a németek sem akarnak már háborúzni. <gül> <gül> fehér hip-hop legjobb beastie boys. Mikor is alakult? szakértők vagytok? Jó, hát a brooklyn is zsidó gyerekekről elfelejtkeztünk, de hát az ő népszerűségük azért nem vetekedhet az eminem nemnek a mostani népszerűségével abszolút, úgy abszolút gondolom. Nem. Minden esetre szerintem elég meglehetősen nagy királyok voltak. Hát régen, régen biztos. Én, én nem szerettem őket egyébként. E, volt, volt, volt, old schoolból így a, mit tudom én... Ö... Jó, hát old schoolban school mérföldkő, de én sem nagyon kedvelem ezt a ja, bízti ja. boy szamegárt. Egy számuk volt, amit bármikor meghallgatok még most is, ez az intergalactic, hát az valami fenomenális, de egyébként mást így nem, nem nagyon. Aha. Hát az lenne a javaslatom, hogy hogy emlékezzetek meg a tipája társaitokról. Mert úgy gondolom, hogy a hip-hopnak van egy nagyon jellegzetes vonása, mégpedig az, hogy rendkívül konfrontatív. Mégpedig a, a hip-hop szcénán belüli konkurenciával szemben. Hát, hogy is mondjam, nem bántok egymással kesztyűs kézzel. Én láttalak titeket a, a Nike rap Jemen, vagy hogy hívták ezt? Air Force. Mindegy, mindegy rap bajnokság volt. Na mér. igen, és, és ott aztán szarrás színni szopattátok egymást a színpadon. <gül> Csak hogy az ezbetűkkel betűkkel hadd a literáljak itt nektek, mielőtt még átadnám a mikrofont és láb. Szóval legyetek szívesek a pályatársaitakról, mindazokról a a dope Gangsta gangstazolikről LL juniorokról vagy kukaemszíkről vagy mindazokról, akikkel tele van a ócipőtök a vagy, vagy nincsen mondjuk azok, akikkel nincsen tele azokat inkább hagyjuk mert, mert a legjobbakról azokról jót vagy semmit, de leginkább semmit szóval, hogy lássuk a konfrontatív vénáját, a konfrontatív jellemvonásait ennek a műfajnak Hát um, csak annyi a hozzászólásom, hogy ez, ez. Jó, mert persze most fogok csinálni, tehát fogok reppeni. <gül> Igen, de. Összért de úgy... egy fekete listát egy fehér lapra. Tehát és lesz, jel... <gül> de, de, de azt nem mondom le, egyébként. De nem hogy... lehetem, lehetem tökéletlenül hipápozni. Nem, nem, ezt nem, ezt persze. Értitek, de nem azt értem. mondom, csak ez olyan, olyan mikor a bogzsákot ütött, és nem üt vissza. Tök jó. De, de, de, de ez is hatalmas érzés. Visszaütne, visszaütne az, az, az, az, az te, meg a legjobban. Igen, de nem, nem, egyébként jó, jó lenne, szóval ez most csak De ez a jó a egy egyébként. Nos jó. hát. Jó, hát most zene, vagy mi? Nézzétek, hogyha kívántok hozzá zenét, én tudok nektek szolgáltatni hozzá zenét. A kettes. Halljuk csak. De ez, ez még nagyobb kavar lesz. Tehát a rockrádióban rep és uh, milyen diszkó alapra se Elektronikus alapra repelünk a rockrádióban. De nem baj, megoldjuk. Megoldjuk. Na jó, hát uh, lehet lássuk, még lássuk meg? meg. Lehet még se oldod meg? Hé? Itt valaki problematizál. Megoldjuk a problémát. Megold? pont a 88.1-en. Reklám. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Jegyezzen ön is az erté részvényeiből. Legyen nyertese a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Nagyon, tehetséges gyerekek gyerek Olyan olyan hip hopot nyomtatok, hogy teljesen olyan volt, mint máskor nálunk a reklám. <gül> <gül> Elképesztő, hogy az, te a száddal csináltad alá a zenét, persze, te pedig három-négy különböző hangon adtad elő Tom, a különböző cégeknek a hirdetéseit. Jó, jó. Nem csodálkozom egyébként, hogy jól megfizetnek titeket ezért. Jó, nagyon, jó, nagyon. Jó, ez így, teljesen jó. normális, egy komplet reklámblokkot le tudtok nyomni. Jó, Most viszont persze. azt kérem, hogy já, adjuk elő azt, amiben megállapottunk azt megelőzően. Lássuk, hogy működik-e nálunk ez a zenei alap. És igen, ez a kettő. Hallelujah, igen, ez a kettő. Világot méret fel, a mérkeddel nem kell nektek semmi, csak a file fel, inkább a vided, vedd be, mert mindenkinek kéne, de mikor kiherélne néked, akkor tudod, hogy a siheter lényed Előmászik magadból, mint amikor mindenki csak megázik, hiába csatárod neked, csak stagnálod a szavakat, ugyanis hiába strapálod magad Ellenem lényeg, hogy amikor a kenderen beveszed nektek akkor soseb velem a népeket Na mi van veled a figy, mint a birodalmi Csak lépeget nektek, de nem bírom szarral Nektek mondom, nektek engem, mint amikor a kitokszól Széntreped, már a fejem, nem tudom, hogy kidokol vagy kireked hogy engem kidobtuk, mert mindenki kéne de a szavakkal kidobtuk velem szembe. Inkább lese nem mert úgy hogy amikor lett a szem, az asztalra az egészet mindenki csak a vágjátok nektek hogy amikor az asztal van, nektek de akkor doktor zaciba be, mint az adkiba Nincsen már falkun, na mi van veled inkább zsákuszfrudó kéne nektek, mint amikor. Már most tornó, az egész ugyanis van a mázás pornó az egész kéne nektek, de már, mint amikor a pondró mondja nektek, akkor jábor pontyú. A szavakba, mint a pont a hogy most teszel le a lantom, mint amikor a blantón robbantunk be, Oszponku, ha fog mondjátok, hogy bossa... Bella. Ja, ja, ja, ja, ja. Ezt a bigit tolta, persze nagy a tolla Ő is a szöveggét, ez freestyle, meg nyomta hogyha nem tetszik neked, akkor vörgesed a fejed hogyha nem tetszik neked, akkor vörgesed a szemed felfelé, lefelé. Fel, fel. Itt vagyunk kezdött, uh, uh, nem a meg, nyomult, ha ver, hanem a freestyle ketszik neked, hogyha oltokat akarsz, hogy a fejed, de a tényleg, ja. Hogyha nem tetszik a sztylon, nyomja nyugodtan majd, azt várom, az -e esemese kedve se az a a felesemese se, hogyha nem tetszik neked ez a durva. Ultra keccó, amikor nézem, bassz meg, hogy minten durva. Ja, itt van a durva, meg ott mellettem a Beskőd Be kezemben a mikrofont fogom Hogyha nem tetszik, amit mutatok Szóljatok, nyugodtam, majd freestylozok Egyet vagy kettőt hívom, a lepedőt nézem A rendőrt, amikor folytogatok Meg folytogatok, folytonosan folytogatok Na, ha! Ah, mint a doba, yeah. papa, mi van veled, itt a pop, papa, meg csak téged, mint a blokka, blokka, ez a zenél is vaka, plaka na mi van, volt a fakka, bifi, volt a luppu, kevés a holagadra, a tarni, pesú, mi van veled, mint amikor rászálhatnék, mindenre mondom, hogy más a szorni, a nyakam poluhol, na mi van veled a zsekka utánam, lóhol mint amikor utána a mindenkinek kéne, de nincsen áram, gújú, inkább a blázott meg magadnak, ugyanis a tekemben hozoposznak, na mi van veled yeah. az arcnak, kaszta, mentek el, mert nem kenektek semmi, ugyanis az nem Nekem kéne, mint amikor mindenki trappol, vágj át ez nem a sampó, te a a sampó, a fejemen, mint a bufles. Na mi van veled, ez a budkján pepper. Utána már úgy megterel mindenki, hogy az úthengerrel megyek át a Na, mi a veletek rajtatok áthajhatók, ugyanis nem már a Mindenki csak a hajcsató csapom a fejebe fel. Na mi van veled, inkább mindenki befigyel, ugyanis mint a beefel, fel, beef fel. A bűvészekkel mentek el nektek, mert mi van veled? Hát. ja. Királyok vagytok, gyerekek, komolyan mondom. Királyok vagytok. Amikor összeomlik a tőzsde, amikor az infláció háromszámjegyű, amikor kifegy az olaja benzinkutakból, amikor már nincs remény, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. apokalipsis RT. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt! Gondoljon a holnapra, mert közeleg! Komolyan mondom, hogy királyok vagytok, el vagyok ragadtatva, hogy a közönségünket ezzel a színvonallal tudjuk kecsegtetni, illetve kényeztetni. De komolyan mondom, hogy. Hogy, hogy, hogy fantasztikus. Én így látom, de el hiszem. Komolyan, ez hatalmas élmény egyébként titeket hallgatni. Remélem, hogy a hallgatók is így vannak vele. A 063030 881-es SMS számon akciónkat hirdetjük meg, melynek jegyében. Amit írtok, arról fognak repelni nekünk a vendégeink, mégpedig Szörme, valamint Big Mac. Úgyhogy a 063030 881-es SMS számra elkülditek nekünk azt a kifejezést, azt a kereső kifejezést, amivel az ő tudatalattiukban tudtok googlezni, akkor ők elő fogják adni nektek az azzal kapcsolatban ö, fellelt találatokat. Az SMS számon várjuk ezeket a 0630 30, 30, 88, es SMS számon várjuk. Azt írják, hogy bántóan nagy a kezdetfiai effekt rajtatok egyéb iránt, írja az SMS író. Egyébként a kezdetfiai az egy olyan... olyan formáció, akiktől, vagy akikhez hasonlítani az inkább dicséret sem, mint virág. tehát hát dicséret ja, de ez, ez nem koppintásnak szánjuk. Most annyi az egész, hogy, hogy, hogy a szöveg mellé rímcentrikusak vagyunk, tehát nem csak a szöveg a lényeg benne, hanem hogy, hogy a rímek is klappoljanak. Tehát. Yeah. Tehát, és, és, az eb, az eb, szerintem... és éppen azért hasonlítanak minket talán az a kezdetfiaihoz, mert ők voltak Magyarországon az, az, az a mérföldkő, akik, akik elkezdtek rímelni iszonyat nagyon durva módon. Hát mert hogy igazából azt nyomják az a rímképletük, tehát nem az van, hogy A, B, C, A, A, B, hanem hogy a, a, B-B, a ja, hát Meg, b meg, meg nem, nem csak ragrímek, hanem például izé, főnévre főnév Be meg ugyanúgy belső rímek tehát, rímez. tehát rímez. ez egy költészet, rímez. minden a, ö, Hát azt írják, hogy fletó Fletó? Fletó? Fletó, mint a Fletron TV, minden szavam leróható. Kéne neki, de mikor lerohantok, boltba, mindenki cigit venne, mindenki cikizhetne engem, de csak a cicit szoble. Magadnak ugyanis nem lesz totám, Kámon, csak mondom nektek totál kábán, Ugye, amikor a tévém én is csak látnám, de nem nézem, inkább belvérzem magamba, ugyanis már csak tetvészkedem nektek, mint amikor kertészetek, veszetek fel, biába nem néztek, csak a neszekkel kell, mindenki ugyanis reggel kell fel valaki, vagy este alszik el, nem, tudom nektek, csak nekem lakzik el, mint a dáridó mennek nektek, de nem rádió, ez hanem pont FM, lényeg, hogy itt vagyok és most teszem, amit szeretnék, ugyanis nincsen már eszem <gül> akkor, akkor még, még mielőtt rátérnénk Szörmének a tavaly őszi zavargásokkal kapcsolatos élményeire arra kérem Big Meket, <gül> hogy repej legyen szíves a kedves hallgatón kérésére, azt, hogy én miért nem olvastam be az ő, ő és ki az? Én nem tudom, ja, ezt írja, ez hogy téma. Ez a téma. De... értem olvasta be az SMS-eimet. De, de valami nevet tudnánk, hogy személyisítsünk, de jó. Ja. R. -E, tehát azt ő, írja, ő ezt úgy írta alá, hogy ré. Ré, ré, ré. Ré, mint a napisten. Ne, ne, Aha, mint a napisten. Ja, mint a ré, ja. De én erre csak annyit tudok mondani, hogy ré. Ré vagy, mint a fáraó, a napig felmer, mellettem a fúszernál a dzsúda, púzelfárasztó, Mert én csak külök, csak külök, meg hülyülök, ameddig te esemeseket tirogatsz. Na mi van veled? Ez lehet, hogy kínos plac nektek, de kiróhatsz, néhány szavakat ugyanis lassan kirohatsz már magadból. Nem kell semmi mindenki barangból, de én most másztam ki a barlangból, tesó. Ezért maradok veletek szemben, nem les semmi lecsú, ha kell menje moziba, és mindenki becsú, kol már magától, mint amikor már bespórol mindenki, te nektek, akkor menjél a spárba vagy a spúrba, az a lényeg, hogy ez már nagyon durva. <gül> a, egy fikusz kaspó alá rejtett várbevételi haditervről. Na figyelj, na. Ez, ez, ez egy, egy fikusz na. kaspó alá rejtett fikusz várbevételi kaspó. haditervről. Mondod, vagy El, az, ez, ez megihletett engem? Na akkor mondjad. mondjad. Na, na, csak mondd még egyszer. Egy fikuskaspó alá rejtett várbevételi haditervről. Mm. Haditervem, várbevételi. Az a lényeg, hogy már meg teszi az egészet, ugyanis nem megeszi, mert MC rendesen szív, mert fikuska van benned, mint a Friederikusba. Nézel be nektek, de biztos, hogy a Fidesz cirkusz ma nektek annyira kemény már, mint az MSP. Lényeg, ne nézzél, inkább csak engem fedezzél, ugyanis már nem kell fedezék. Veletek szembe, face to face, meg 1 -e az a lényeg, hogy engem már mindenki megérthetne, ugyanis ha elvéreztek, akkor látjátok, hogy ez Zsoldos, ez katona és a Zsolt most ugyanis úgy hívnak. Nem kell nektek semmi, ez egy úri plac, mondom nektek, hogy úgy szívhatsz le, hogy szeretnéd. Ugyanis ez csak egy szerzemény, egy költészet, ugyanis én vagyok a kövérebb, jó? Érd megyei jogúváros. Érd megyei jogúváros. És, és, és, és, és szörme. Érd megye jogú város, ez teljesen sima. az reppem durva, de a fejed meg tie, teljesen tiszta. Ja, ebbe belebotlottam, mert a szavak nem jönnek, de az sms folyamatosan. Szóval a könnyek a szememből is. Mert Érd megyei város, hogyha nem gondolod, akkor nézd meg a térképen, te tápos. Ez van nektek meg, az kell nektek, hogy én is Érdről reppeljek, aztán végezzek veletek. Ja, hogyha Érdet akarod, akkor menj busszal, ha gondolod vonattal, aztán a térdeddet meg 20 <tos> <tos> vakarod. Ja. Ja. Most ha érdet akarod, érdet akarod, a vakarod. Ezt vakarod. Erre akartalak ösztönözni ja. de csak nem jött ki. Szóval, akkor most az a javaslatom, hogy szörve, add már elő nekünk létszíves azt a, azt a, azt a kiszerzeményedet, amely a múlt, múlt zavargásokkal kapcsolatban hát, ő, írtál. Nem, hát van, van, persze, akkor így, megpróbálok így nagyjából belevezetni ebbe. Szóval. Undorodok most már az ország összes kicsin bajától. Távolodj a baráttól, mert a pártot feje faszát szól. Kezembe párkertól és ebben írok csúnyát a tévében a mese helyett látsz vagy ötve hullát. Pártoljatok el tőlem, mert a reppem szenvedélyes. Az élet nem krémes és az utánzatunk rémes. A gondolat, hogy változunk már régebb óta téves, Szeszélyes léptet széles édes, Lásd be, hogy az ország fékes. A nézőpont kérdéses de a le. És kimondom, hogy a magyar rep most elég gyerekes, mert oltjátok ti egymást, és szkurva gyötremes, ehhez nem vagyunk mélegen nektek, ez a kényelmes. És akkor a másikból is természetesen. Hát ez lehet, hogy valakinek nem fog tetszeni, az engem nagyon nem érdekel. Ebben a műsorban sosem volt probléma. Azt mondja, hogy Heilführer Orbán Viktor maga az új diktátor, jó hallottam, 5000-ért tüntetőket is tápol, most megkapja a kis ráztószal. megértem, ha... Ez pedig nem erre nem már nem rámozdultam, én és teszökám. Na, Na folytasd. Ja, én csak, de én ezt rögtön tudok így a zavargások. Sosem probléma. Zó. zavargások. Én csak kégetek. Há, mint amikor bégettek, akkor lényeg, hogy elég legyen. Ugyanis minden ellenségem elégetem. Lehet kordonbontás, de mint amikor csak a csoporttárs van veletek szembe. Miért nem csapódnál. Magad mögé egy hadsereg, lényeg, hogy a faszt vered, mert neked ennyi elég. Lényeg, hogy elhihetnéd bármit mondok. Lehet MSP, lehet Fidesz, lehet bármi más. Nekem nem kell semmi, ugyanis ez csak kámítás, meg csalás, mint amikor kéne nektek, lehettek én a Pajtás, de te a Mikulás, megmondom nektek, hogy ki a Júdás. Hát én, mint amikor vajúdnál. Nem kell semmi, csak halljuk már bármit mondasz, a bármit szvódra megyek, ugyanis csak ajándékot bontasz. Mint karácsonykor, vagy éppenséggel a moceszódnak, kéne valamit, de ma, le, ma leszobhatsz, vágod. a királyok vagytok elképesztő? Tényleg csoda jó. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Zseniálisak voltatok, és ebben, ebben nagy egyetértésben, ezzel való nagy egyetértésben vannak velünk a kedves SMS írók ugyanis mindegyik teljesen le van hallva tőletek. Köszön, Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon köszön, nagyon köszönöm, szépen, hogy itt voltatok, is köszön, köszön, és nagyon-nagyon nagyon sok nyiljája. sikert kívánok nektek a jövőre vonatkozóan. Köszön, szépen, siasztok! Az Apokalipszis részvénytársaság már a Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk.